Jag jobbade en gång i tiden på en pulverlack- ihop med några få kollegor. Det hände ganska ofta att jag inte blev klar- med det sista städet i lackeringsboxen innan klockan fyra- och fick stanna kvar en stund efter att mina kollegor hade gått hem. Då blev jag ofta ensam kvar i lokalen. Detta hände en dag som jag egentligen hade bråttom hem. Jag har ingen familj där hemma som väntade- vi jag hade ändå en el att stå i med det nya huset jag köpt en månad tidigare. Maskinerna kunde inte stå på under natten och jobbet måste avslutas med ett städ i lackeringsboxen. Klockan började närma sig halv fem och jag hade hört dörren smälla igen efter Gunnar någon kvart tidigare. Jag var definitivt ensam kvar nu. Jag hade stängt av alla maskiner och det var tyst i lokalen. Jag hörde knackningar på dörren. Konstigt, Det var ju så sent. Vi väntade inte på några leveranser. Jag gick fram mot dörren för att öppna. Men innan jag hann fram byttes knackningarna mot ett annat ljud. Mer som tunga fotsteg och hasande någonstans ifrån. Kanske från taket. Jag stannade upp och blev osäker på om det var en bra idé att öppna. Det var kanske någon av busungarna i närheten som hade sett att det bara var min bil kvar på parkeringen och tänkt spela mig ett spratt. Och jag tänkte inte ge dem den uppmärksamheten. Fönstren i den sidan av lokalen var ganska högt upp och jag hade ingen lust att hämta något att stå på för att titta ut och se efter om jag hade rätt. Jag hade fortfarande jobbtelefonen på mig och den som stod utanför kunde ju ringa på den om det faktiskt var något de ville. Numret stod på dörren. Jag gick till omklädningsrummen, tog en dusch och bytte om. Det hade gått en stund och busungarna var antagligen inte kvar och ingen hade ringt på telefonen. Jag gick tillbaka förbi härdugnen för att lägga telefonen på laddning när jag hörde tunga slag och gurglande ljud. Denna gången lät de inifrån härdugnen. Jag fick en klump i magen. Det var väl ingen där inne? Den måste fortfarande vara uppe i ganska hög temperatur i alla fall 150 grader. Jag gick fram och tittade in i det mörka utrymmet i ugnen. Det såg ut att vara färg på den ena sidan en bra bit in trots att jag och kollegorna hade städat där tidigare i veckan och någon röd färg hade vi inte använt sedan dess. Jag gick till min kollegas skrivbord för att låna hennes ficklampa. Med darrande händer gick jag fram och lyste in. Jag såg inte så jättebra där inne, men tillräckligt för att se utsmetade, långa röda ränder som klösmärken på väggen, som från fingrar som dragits längs väggen. Längre in låg något i en liten hög. Jag skymtade ett jeanstyg i högen och jag insåg att en sötaktig lukt hade osat mot mig när jag stod där. Jag sprang. Sprang mot dörren och tappade ficklampan i golvet. Jag slängde mig in i bilen, tankarna snurrade i huvudet på mig, regnet smattrade mot bilrutan. Borde jag gå in igen? Om det var någon i ugnen så kanske jag hade kunnat rädda denne. Men varför skrek ingen? Hur länge klarar man sig i den höga temperaturen? Hur mycket hade temperaturen hunnit sjunka? Jag lutade huvudet mot nackstödet och såg i backspegeln att ett av fönstren högt upp på väggen i lokalen står öppet. Under hade någon staplat skrot från våran återvinningscontainer. Jag tog upp telefonen ur fickan och slog 112 medan jag hoppade ur bilen för att gå in till jobbet igen. När jag nått fram till en operatör berättade jag med skakig röst vad som hänt. Jag kom fram till dörren men insåg att den var låst. Shit, jag måste ha tappat nyckeln när jag sprang. Nyckeln! Jag har ingen nyckel in! Nästan skrek jag i telefonen. Operatören bad mig om adressen och sa att någon var på väg till mig redan och de skulle säkerligen kunna få upp dörren åt mig. Då kom jag på att jag kunde ta fönstervägen i och med att skroten låg nedanför. Jag gav operatören adressen och sen rusade jag fram mot fönstret. Telefonen la jag i fickan trots att vi inte avslutat samtalet. Om någon var där inne så kanske jag fortfarande kunde göra någonting. Nedanför fönstret på insidan var ett fall på cirka två meter. Men jag klarade mig ganska bra ändå och lyckades ta mig fram till ugnen. Lukten var borta och trots att jag inte hade ficklampan med mig så klev jag in i ugnen. Det var svårt att andas där inne men jag kunde gå hela vägen in. Jag visste inte var det var jag hade sett högen så jag tog fram min telefon och slog på ficklampan. Jag hann inte se något förrän jag följde ihop av påfrestningen av att inte kunna andas ordentligt. Svetten rann i ansiktet. Jag hörde sirener utanför och inom någon minut var räddningspersonalen framme vid ugnen och drog ut mig. De hade satt en syrgasmask över mitt ansikte och när jag vaknade till frågade de mig om jag mindes att jag ringt dem innan jag gick in i ugnen. Ja, såklart. Hade de hittat barnet i ugnen? En kvinna berättade för mig att det inte fanns någon annan i ugnen eller någonstans i lokalen och undrade hur jag mådde egentligen. Jag mår bra nu, svarade jag. Jag tog upp händerna för att dra bort syrgasmasken och insåg att alla mina fingrar var röda. På vissa av dem kunde jag se ner till benknotorna. Räddningspersonalen såg att jag blev chockad och frågade om jag inte mindes att jag hade tagit tag i ugnens väggar för att slippa bli släpad ut ur ugnen. Jag vände mig om och tittade mot ugnen. En lampa stod uppställd mot öppningen- och därinne såg jag de utsmetade långa ränderna efter mina fingrar. Efter den händelsen blev jag sjukskriven. Jag klarade aldrig av att gå tillbaka till firman- och bytte jobb när jag hade repat mig. Jag hade många möten med olika läkare och psykologer. Jag hade blivit utbränd hade de kommit fram till. Men jag förstår fortfarande idag inte- vad som egentligen hände den dagen. Det När en har blivit huvudlös så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och det vi nyss hörde var en anonym lyssnares berättelse om vad som hände när hon jobbade övertid, uppläst av Rakel Josefsson. Alla som suttit kvar senare på jobbet än de egentligen skulle känner igen obehaget. Den allt tommare och tystare lokalen när kollega efter kollega går hem och den sista ber en låsa när man går Ljuset som blir mindre och mindre naturligt allt eftersom solen går ner och de bleka kalla lysrören i taken tar över. Hungern som växer när allt man äter till middag är någon yoghurt från köpekylen eller en gammal banan från fruktkorgen. Och tröttheten som börjar med klippande ögon och får den att frysa. Tystnaden som understryks och nästan blir kvävande när ett kylskåp eller en fläkt slutar burra- och framför en hela tiden arbetet som måste bli klart innan man går hem. Arbetet och hur plågsamt, långsamt framåt det går. Det är inte konstigt att det finns berättelser som utspelat sig där och då. Berättelser om kopiatorer som plötsligt går igång och börjar spotta ur sig papper efter papper trots att ingen satt igång den. Om ljud i väggarna eller mystiskt krånglande datorer. Eller om skepnader i mörkret i de hörn där de rörelseaktiverade lamporna för länge sedan slocknat. Sådana berättelser viskas de om på arbetsplatserna och bland vänner som inte har råd att tacka nej till övertidstimmarna trots att de skulle ge vad som helst för att slippa vistas där när alla andra har gått hem. Men så finns det också andra berättelser om vad som händer utanför de ordinarie arbetstimmarna. En dök upp på YouTube för några år sedan och påstås utspela sig på ett hotell i Illinois hösten 2003. Filmklippet kommer från hotellets övervakningskameror och visar en anställd som tar hissen upp till ett visst rum. Den anställda, en kille som heter John och som har på sig college-tröja och keps och bär en nyckelknippa hängande runt halsen har blivit ombedd att åka och titta till rummet för att människor hört skrik komma därifrån. Skriken hörs till och med på inspelningen. John står utanför hotellrumsdörren ett stund och lyssnar. Hans kollega, som samordnat det hela, för vidare det John säger till ytterligare en person som är på linan. Kollegan vill invänta polis. Men Jon lyfter sin ficklampa, öppnar försiktigt dörren till hotellrummet där ingen gäst för tillfället bor och försvinner in genom dörren. En nervös tystnad tar vid medan han är där inne. Sen skyndar sig John ut ur hotellrummet igen med radion vid munnen. John går därifrån medan han tittar sig över axeln för att hålla koll på hotellrummet. Vem det var som skrek finns det ingen förklaring till. Sådana här saker tillhör vanligheterna när arbetet dragit ut på tiden på vissa arbetsplatser. Sen finns det andra sorters händelser, de som inte är direkt övernaturliga men som ändå sätter griller i huvudet på en. Det är antydningar om saker som vi kanske egentligen inte borde känna till som inte någon borde känna till utom de som sitter längst upp i näringskedjan. Men som vi nu ska få veta, vi som lyssnar på den här podden Kanske känner till dem. Ni ska få höra vad som stod i ett mejl med rubriken Stugan- skrivet av en lyssnare som vill vara anonym och uppläst av Ludvig Josefsson. Jag jobbar inom Försvarsmakten. Jag förstår att det redan utifrån de orden väcks tankar om hemliga uppdrag på främmande mark. Konstiga radiomeddelanden som i avsnitt 118- ...om skrämmande händelser långt från civilisationen och så vidare. Där måste jag göra er besvikna. Mitt arbete är långt ifrån så spännande som ni tror. Jag jobbar nämligen som civilanställd kock på ett regiment i en mellanstor stad. Mitt arbete är precis som vilket annat kockarbete som helst inom valfritt storkök... ...på valfritt sjukhus, skola, personalmatsal eller vad ni vill... Enda skillnaden är väl att jag måste passera förbi en beväpnad vakt varje gång jag ska till eller från min arbetsplats och att jag någon gång per år brukar vara med och laga mat ute i fält som det heter på militäriska. I övrigt ser jag mig själv som ytterst civil. Men jag trivs med mitt jobb och även militärer ska ju ha mat. Men trots att jag är så civil till min läggning blir man såklart vän med en del av de uniformsklädda kollegorna Vissa umgås man med även på fritiden när man hittar gemensamma intressen. Jag är jägare, vilket även är en relativt vanlig hobby bland militärer. Främst jagar jag är älg. Jag har en del jaktmarker vid min stuga. Just det, min stuga måste jag berätta om. Den ligger i norra Dalarna och har gått i arv i sådär fyra-fem generationer. När vår pappa dog för ungefär 15 år sedan gick den i arv till mig eftersom mina två systrar tyckte att den låg för långt ifrån all ära och redlighet. De tyckte väl helt enkelt att det var för långt att ta sig från Skåne där de bosatt sig och upp till Dalaskogarna. Stugan är rätt stor, cirka 100 kvadrat fördelade på två våningar. Till det kommer även en friggebod och en kombinerad ved- och verktygsbod. Vatten i indraget från en egen brunn. El drogs in på 50-talet. Den ligger mitt ute i ingenstans, cirka en halv mil från närmaste bebyggelse. Stugan ligger längst bort på en skogsväg så det är ingen risk för förbipasserande. Det är ungefär två mil till närmaste samhälle där det finns en Ica-butik, en bygdegård, en busshållplats och... Tja, inte så mycket mer. Men grannarna är om även boende en bit bort väldigt bra att ha att göra med. Om jag skulle känna för att åka dit en vinter är det inga problem att få plogat i utbyte mot en flaska whisky. Sen är jag alltså även med i jaktlaget. Har varit i ungefär en halv evighet känns det som. Det är ett pålitligt gäng. De flesta bor i trakterna. Det är bara jag ett par till som är utsocknös. Men såklart gör även vi som inte bor på orten vår insats för jaktlaget. I augusti varje år brukar vi träffas en vecka för att se över jaktmarkerna, reparera jakttorn vid behov, röja stigar och så vidare. Det är en skön semestervecka. Jaktkamraterna på orten brukar även ta en tur förbi min stuga lite då och då, bara för att kolla att den står kvar i någorlunda skick. Vi har helt enkelt ett bra samarbete. Det om stugan. Att jag är jägare är såklart allmänt känd på min arbetsplats. En kollega, överstelöjtnant Anders, namn såklart fingerat, har till och med varit med och jagat som gäst i vårt jaktlag vid ett par tillfällen- så han vet väl hur stugan och omgivningarna ser ut. Exakt vad Anders har för arbetsuppgifter vet jag inte riktigt. Jag bryr mig inte heller. Hans titel är säkerhetsofficer- Exakt vad det innebär får någon militär förklara. Han har inte varit så ingående i sina förklaringar och jag har inte brutit mig om att fråga. Kanske är det därför vi har blivit så bra vänner. För att han vet att jag skiter fullständigt i vad han arbetar med. Att han inte behöver ducka för nyfikna, förstulna frågor. Men vid ett tillfälle väcktes min nyfikenhet ordentligt. Och det är det jag tänkte berätta om. En vårkväll för tre år sedan när jag var på middag hos honom och hans familj fru och tre halvvuxna barn efter maten satt han och jag i vardagsrummet och pratade över kaffet och en konjak frun diskade barnen var på sina respektive rum och gjorde intressantare saker än att umgås med oss vuxna Anders förde då in samtalet på min stuga och undrade om den gick att hyra för en månad eller så en kusin till honom hade visst drabbats av en depression efter en skilsmässa eller hur nu var och behövde komma bort ett tag. Det var viktigt att det inte var något spring av annat löst folk som han uttryckte det. Kusinen behövde vara helt själv. Och ja, eftersom det här var i april och min nästa planerade tur skulle ske först i augusti i samband med höstens jaktförberedelser så var det inga problem. Exakt hur länge kusinen ville hyra stugan var lite osäkert, men jag skulle få betalt för en månad, även om han bodde där kortare. Skulle det bli aktuellt med längre hyresperiod skulle Anders höra av sig i tid, men det var inga problem för min del. Och just det, det var viktigt att jag meddelade dem i jaktlaget att de inte skulle ta sina kontrollrundor förbi min stuga så länge kusinen bodde där. Och hyran... Skulle komma direkt från Anders. Det var visst smidigast så. Exakt vilken dag kusinen skulle flytta in var inte helt säkert, men vi kom överens om att Anders skulle få nyckeln och en vägbeskrivning av mig dagen efter. Inga problem. På lördagen lämnade jag nyckeln och vägbeskrivningen till Anders och ringde även till Mikaela. Ordföranden i jaktlaget då förbarnade om hyresgästen och att hyresgästen inte ville ha några förbipasserande besökare. Hur vällovligt syftet den var. Michaela tackade för informationen och välkomnade mig till höstens äventyr. Jag tänkte väl inte så mycket mer på saken under de följande veckorna. Jobbet flöt på som vanligt. Men efter tre veckor ringde telefonen. Det var Jens, en kille i jaktlaget. Han hade varit ute i skogarna och på ren ingivelse tänkt ha en tur förbi min stuga för att se om vedklyven jag har stod framme så att han kunde låna den. Vilket inte är några konstigheter, han har lånat den förr. På vägen upp till stugan hade han dock blivit stoppad av en civilklädd man som undrade vad han hade där att göra. Jens förklarade att han kände stugans ägare, mig alltså, och att han bara hade vägarna förbi. Den civilklädde mannen hade bryskt bett Jens att vända och ge sig av. Han hade inget där att göra. Det var inget annat för Jens att göra än att vända fyrhjulingen och ge sig av hemåt. Fundersam över vad som hade hänt. Det märkliga var också att Jens skymtade en pistol innanför jackan på den civilklädde mannen. Varför skulle en deprimerad kusin behöva beväpnad vakt? Och den där öronsnäckan i vänster öra hade han radiokontakt med någon annan liknande person i närheten. När jag mötte Anders i matsalen på regementet dagen efter tog jag upp det som inträffat. Jag såg hur blicken mörknade en aning han tog mig åt sidan. Han berättade att han hade hört tala om det inträffade. Ställ nu inga mer frågor och se till så att jaktlaget verkligen håller sig borta sa han bestämt. Nåja, jag litar på Anders så jag släppte tankarna. Nästa samtal kom någon vecka senare. Det var Mikaela, ordföranden i jaktlaget. Hon hade varit ute i skogarna en bra bit från stugan säkert en halv mil men fortfarande på min mark då hon hade sett något märkligt. Det började med att hennes hund en treårig jämt hund, reagerade på något ljud en bit bort. Mikaela befann sig då i utkanten av ett hygge. Hon stannade, tog fram kikaren och började söka av området för att se om hon kunde se vad det var som lät. En älg rent utav. Istället fick hon se en man i 30-årsåldern komma springande längs med hyggeskanten på andra änden ungefär 500 meter bort från där hon stod. Han var uniformsbyxor med en civil tröja och var barhuvad. Eftersom Michaela är med i hemvärnet kände hon igen att det inte var en svensk uniform. Hon kunde dock inte placera vilket land den kom ifrån. Så långt sträckte sig inte hennes kunskaper. Efter mannen kom två andra män springande. Dessa var helt civilklädda. Även på håll och genom kikaren kunde hon se rädslan hos den förföljde mannen. Det bar sig dock inte bättre än att han snubblade och de två förföljarna var snabbt i fatt och fångade in mannen. När han blev infångad verkade det som att han gav upp. Han liksom sjönk ihop och lät sig ledas tillbaka i den riktning de kom ifrån. Ingen av de tre lär märke till Michaela. Hon stod som sagt 500 meter bort. Halvt om halvt dold bakom meterhög sly. Hunden hade varit tyst hela tiden, väl som den är. Under samtalet med Mikaela började såklart tankarna snurra i hjärnan igen om vad Jens hade varit med om. Hon hade inte berättat det här för någon annan. Hon ville prata med mig först. Jag bad henne att inte sprida det hela vidare. Det skulle säkert komma en naturlig förklaring framöver. Jag bestämde mig också för att inte berätta något för Anders. Vill inte avslöja att jag visste mer än vad jag kanske borde veta. Kanske hade både jag och Michaela blivit inlåsta och förhörda i all evighet om det kom fram att vi visste. Två veckor senare kom Anders och sa att kusinen nu mådde bättre och skulle flytta hem. Det hade dock hänt en liten sak. Han gick inte in på exakt vad som menades med en liten sak- men vardagsrummet skulle behöva renoveras, en aning. Kostnaderna skulle såklart kusinen stå för. Han skulle se till så att det löste sig så fort som möjligt. Det var något med att golvet hade blivit skadat. Att några golvplankor behövde bytas ut. Eftersom jag känner en bra byggare på orten, Mikaelas man för övrigt, föreslog jag att Anders skulle anlita honom. Men nej. Anders hade redan varit i kontakt med en annan byggare som skulle fixa det hela. Nycklarna behövde Anders ett tag till för att kunna släppa in byggfirman. Jag skulle såklart få hyra även för byggtiden. Jag protesterade lite lamt som man gör mot det lite väl generösa erbjudandet om extra hyra men Anders insisterade. Plåster på såren och som tack för all smidighet var förklaringen. Och extra pengar Tackar man ju inte nej till. I början av juni berättade Anders att allt var färdigt. Jag fick tillbaka nycklarna. Så klart åkte jag upp till stugan på följande fredag för att inspektera stugan och golvet. Och gjorde stugan stod kvar. De nya golvplankorna var välgjorda. En sak förbryllade mig dock. På ena väggen var det på tapeten nere vid golvet. En mörk fläck som inte varit där tidigare. Vi har ljusbruna tygtapeter. De var moderna på 70-talet. Nu är de bara gräsliga. Därför var fläcken lätt att missa. Men så pass mycket koll har jag att jag vet att den inte var där tidigare. Utan måste ha tillkommit under uthyrningstiden. Men jag lät det bero. Om man inte visste om den var det inget man tänkte på. Jag pratade inte heller med Anders om fläcken. Augusti kom och det var dags att se över jaktmarkerna med laget. Jens tog mig åt sidan och frågade om det där mötet med den pistolbeväpnade mannen. Michaela gjorde likadant om sina observationer. Jag hade inget nytt att tillföra utan ryckte mest på axlarna. Det där med en naturlig förklaring var det enda jag hade att komma med till de båda. Hur konstigt den verkade. Skulle jag få reda på något mer lovade jag de båda var för sig att berätta. Vi delade upp oss. Alla skulle gå till sina respektive pass. Under jakttiden brukar vi byta pass för att få lite variation i jagandet men vi har ändå varsina pass som vi ansvarar för att se till. Mitt pass ligger ungefär en kilometer från min stuga på en höjd. Man kan faktiskt se stugan därifrån, inklusive gårdsplanen. Passet är, om jag får skryta lite, stabilt och välbyggt. Cirka två meter högt och med bra vindskydd. Väl framme vid passet såg allt normalt ut. Inga konstigheter. Jag gick runt och inspekterade. Tog ner lite sly som växte upp sen året innan. Plötsligt föll mina ögon på något konstigt. Det var ett metallföremål som låg bland buskarna. Cirka en decimeter brett och tre centimeter högt. Det var något slags display på ovansidan och någon sorts kontakt på ena kortsidan. På ena långsidan stod några ord skrivna med ryska bokstäver. Vem sjutton hade lämnat den där? Att den skulle ha blivit kvar sen förra jakten betvivlade jag starkt. Vem i jaktlaget skulle haft med sig en sån tingest? Vad det nu var för något? Jag letade lite mer runt passet men hittade inget mer konstigt. Jag beslöt mig för att ta med apparaten men inte säga något till någon i laget. Kanske Anders kunde veta något. Han var ju ändå inom militären. Väl tillbaka hemma ringde jag Anders och bad om att få komma över till honom. Jag tog med mig metallföremålet och berättade hur och var jag hade hittat det. Jag ritade även en sorts karta för att förklara var passet låg i förhållande till stugan. När jag berättat färdigt blev han tyst en lång stund. Efter ett par minuter, som kändes längre, såg han allvarligt på mig. De här sakerna som har hänt, började han i långsam takt, är inget du ska tänka på. Allt som har hänt har en naturlig förklaring, även om jag inte kan berätta något för dig. Så mitt förslag är att du bara glömmer i hela och litar på att jag har koll. Okej? Okay. Och för min del var det såklart okej. Okay. Jag hade ingen anledning att lägga mig i militärens arbete. Jag lovade att släppa saken och har så gjort. Det har heller inte blivit något prat i jaktlaget. Både Jens och Mikaela verkar även de ha släppt det hela. Men så för en månad sedan sa de på nyheterna det här med att ryska ubåtar hade kränkt svenskt vatten. Det kom ju även den där historien om att svensk militär gripit några ryssar och förhört dem på okänd ort. Då började jag minnas vad som hände för tre år sedan. Tänk om de använt min stuga för att förhöra ryssarna i. Var det därför den var bevakad av en vakt med pistol? Hade Michaela sett hur en av ryssarna försökt fly men blivit infångad? Hade det blivit blodfläckar på tapeten och golvet? Var det därför de bytte golv? Hade någon ryss använt jaktpasset för att spana på stugan och glömt kvar den där metallsaken? Jag vet inte om jag vågar fråga Anders. Å andra sidan hade väl inte han kunnat berätta sanningen för en enkel kock än som han hade velat? Och vad svarar jag om han vill hyra stugan igen nästa gång hans kusin blir deprimerad? Ni hörde berättelsen Stugan, skriven av en lyssnare som vill vara anonym och uppläst av Ludvig Josefsson. Vi ska avsluta veckans avsnitt med en berättelse om vad som händer när man hamnat på någon annans arbetsplats efter att den egentligen stängt för kvällen. Jag ska läsa historien Stormen, inskickad av lyssnaren T. Det här är viktigt. Ha alltid ett extra paket saffran hemma. Finns det ett råd jag vill ge människor så är det just detta. Saffran blir aldrig för gammalt. Det tappar möjligtvis lite av smaken men det blir inte dåligt eller farligt och förr eller senare kommer det alltid till användning. Antingen för att ge smak, färg eller både och. Dessutom kan det hjälpa en. Undvika sena turer till affären Och sådana vill åtminstone jag själv Aldrig vara med om igen Jag skulle baka lussebullar Jag hade radat upp alla ingredienser Och redskap på köksbänken När jag insåg att jag hade glömt Det viktigaste saffranet. Det fanns inte så mycket annat att göra Än att ge sig ut igen Jag bor på landet inte ödsligt, jag har flera grannar och ser både lampljus och flimrande tv-skärmar i deras fönster. Men det finns inte riktigt något samhälle där. Närmaste affär är istället en liten konsumbutik som ligger två mil bort. Om jag skyndade mig denna kväll skulle jag hinna dit innan den stängde. Jag startade bilen och började köra landsvägen som slingrade sig genom skogen och mörkret. På radion varnade de för vädret. Det hade börjat blåsa upp längs kusterna och på vissa håll nalkades det stormvarning. Jag körde för fort för att se det men om jag tittade ut hade jag kanske märkt hur träden vajade oroligt där i mörkret. Jag ska erkänna att jag ofta kör för fort, särskilt kvällstid. Det är något med skogen och mörkret som medvetet eller omedvetet skrämmer mig. Det är som jag kan se mig själv ovanifrån- –precis som jag har sett världen där nere när man startar eller landar med ett flygplan. Jag ser hur uppenbart liten och ensam min bil är där i skogen. En liten löjlig insekt som kryper fram med korta ljuskäglor som ynkliga små känselspröt. Och överallt, runt omkring, vilar ett kompakt mörker redo att svepa fram och dränka en. Lanthanden låg ensam längs vägen och det lyste fortfarande från den när jag kom fram– jag parkerade bredvid de andra bilarna och skyndade mig in. Det var i sista stund. Om tre minuter stänger jag, ropade Gunn från kassan. Det var hon som drev butiken sedan många år tillbaka och som förmodligen var den som kände bäst alla i bygden. Jag gick direkt till kassan. Framför mig i kön stod en man jag aldrig sett förut. I och för sig inget ovanligt. Bygden är liten- men vi hade alla olika rutiner och dyngsrytmer. Han lassade upp ett stort berg av konserver på bandet. Majs, tomater och bönor i alla dess slag. Någon ska göra en rejäl chili con carne, skämtade Gunn mitt i melodin av streckkodsblippande, Men hon fick bara en grymtning till svar. När burkarna var uppradade övergick mannen till att lägga upp paket efter paket med aluminiumfolie. De var så många att han måste ha länsat hela hyllan i Gunns butik. Mannen betalade kontant och började sedan packa ner allt i pappkassar. Och du ville bara komma för att träffa mig antar jag, sa Gunn när det var min tur och hon såg det tomma kassabandet framför mig. Självklart, nej, jag håller på och bakar och inser att jag inte hade någon... På ett ögonblick blev hela butiken kolsvart. En obehaglig tystnad sänkte sig genast. Strax därpå förstod jag vad den på. Alla brummande kylar och frysar hade stängts av. Nej, jämrade mannen, nästan viskande. Nej, inte redan. Gunn suckade och började rota efter något under kassan. I nästa sekund sköt en ljusstråle fram. Strömhelvetet har väl gått igen, sa hon och svepte med ficklampan runt oss. Mannen stod som förstenad. Kanske var det ljuset, kanske var det något annat, men hans ansikte såg alldeles likblekt ut. Jag måste kolla proppskåpet, suckade Gun och gick iväg mot lagret. Hennes steg ekade bort i butiksgången i sällskap av ficklampans fladdrande ljus. Medan jag väntade tog jag upp min mobil- och det var meningslöst. Jag hade ingen täckning. Jag testade att starta om den, men inte heller det fungerade. Istället fick telefonen duga som ficklampa. Har du inte heller någon täckning? vände jag mig om till mannen och frågade. Jag har ingen mobil, svarade han, utan att titta på mig. Istället stod han för sjunken och försökte tyda det som stod på paketen med aluminiumfolie. Då och då tittade han upp och såg sig omkring i butiken samtidigt som han rabblade något för sig själv som om han räknade på något. Tur att du han betalar i alla fall, sa jag och försökte lätta upp stämningen. Han struntade i att svara, fortsatte bara rabbla och läsa på de där förpackningarna som tydligen var något vansinnigt intressanta. Det är ingen prop, ropade Gunn från en gång. Det måste vara ett helt ström av brott. Förmodligen. Jag har inte ens någon teckning på mobilen. Jag såg hur Gunn fortsatte bort mot frysdiskarna. Ficklampans ljus studsade mot det kalla glaset och jag hörde hur hon slog i luckorna. Vad gör du? Bara kollar så att allt är stängt och håller tätt. Kan inte riskera att allt tinar och måste slängas sen. Det är ju livsmedel för tusentals kronor. Jag kommer att hjälpa dig. Ska jag vara ärlig var det inte för att jag ville vara hjälpsam. Istället såg jag nu min chans att komma bort från den här mannen som väckte ett allt starkare obehag hos mig. Tillsammans betade jag och Gunn av rad efter rad med frysdiskar och kylskåp. Sådär, det ska vara alla. Vad var det nu du skulle ha igen? Safran, svarade jag. Jag är mitt i ett julbak. Nah, då fixar vi det. Vi följde gången av varor upp mot kassan. Jag har, som antagligen de flesta, aldrig varit i en mataffär när det är helt mörkt. För den som inte har varit det kan jag berätta att det är en skrämmande och absurd miljö. Allt är så välbekant och ändå så främmande. Raderna med färgglada förpackningar, ofta med leende människor, som plötsligt väcks till liv när ljuset fladdrar förbi för att i nästa ögonblick snokna och helt försvinna i mörkret. Gunn låste upp kassan och räckte över ett paket saffran. Här! Jag har tyvärr bara kort. Strunta i det. Betala nästa gång du är Här! Mannen hade packat ner alla sina varor i kassarna och stod nu stilla och stirrade ut mot antredörrarnas mörka fönster. Då och då kunde man ana stormens finande där ute. Jaha, kör nu försiktigt sa Gunn. Absolut. Ska du, ska du ut? frågade mannen när han såg att jag gick mot dörren. Ja, jag hade inte direkt tänkt sova här ikväll. Jag tryckte ner dörrhandtaget och började skjuta upp dörren. Den rörde sig bara någon centimeter, tillräckligt mycket för att en glipa skulle släppa in den tjutande vinden. Och sen tog det stopp. Okej, okay, det har nog börjat blåsa upp rejält där ute, sa jag för att skämta bort mitt misslyckade försök. Med hela överkroppen, som om jag tacklade dörren, försökte jag på nytt och pressade istället upp den. Den här gången gick det, dörren vred sig bakåt. Jag vände mig mot Gunn och mannen. Tack för ikväll! I nästa sekund hördes en öronbedövande smäll. Instinktivt tog jag skydd, hoppade tillbaka in i butiken och genast for dörren igen bakom mig. Vad var det? Frågade Gunn. Jag vet inte. Mannen, som fortfarande var likblek, stod nu och skakade på huvudet för sig själv. Nej, nej, jämrade han, knappt hörbart. Kolla vad det var, sa Gunn. Jag pressade upp dörren på nytt. Gunn stod bakom mig och lyste ut med ficklampan. Åh, oh, helvete. Vi såg båda två vad var som hade orsakat ljudet. Tvärs över parkeringen, rakt på våra bilar, hade en stor tall fallit. Karosserna var ihoptryckta, glasrutorna krossade och på marken låg en avsliten backspegel. Ja... Det blir nog för oss alla att stanna kvar här tills den här elen är tillbaka, sa Gunn. Jag stängde dörren. Vad var det? Frågade mannen. Jag berättade om det vi sett. Nej, nej, jämrade han till svar men blev snabbt avbruten av Gunn. Äh, så farligt är det inte. Har vi bara dörrar och fönster stängda kommer vi att hålla värmen. Och vi behöver inte direkt hungra ihjäl. Hon svepte med ficklampans ljus över de fullpackade butikshyllorna. Det är bara att vänta. Ja, det är inte så att vi har så många alternativ, sa jag. Kom, sa Gunn, vi kan inte stå kvar här. Med bestämda steg började Gunn gå mot lagret. Jag följde genast efter men jag märkte hur mannen tvekade en sekund innan han slöt upp. I en dörr bredvid lagret fanns personalens fikarum. Det var inte stort, mitt i rummet stod ett köksbord där några gamla tidningar låg framme. I ena hörnan fanns det en diskho med en kaffebryggare och mikrovågsugn och på väggen satt en kalender med arbetsschemat. Slå er ner, sa Gunn, mer beordrande än inbjudande, medan hon letade upp en tändare och började tända julljusstaken som stod framme. Det här blir ju riktigt mysigt, sa hon när värmeljuset började sprida sitt varma och mjuka sken. Pepparkakor? Frågade hon sen och höll upp en burk mot oss. Tack, sa jag, och tog några. Mannen märkte inte ens hennes fråga. Han satt helt förstenad och stirrade ut mot rummets enda fönster Inte nu för att man såg något Hela glaset var bara en stor svart spegel där värmeljusen reflekterades I tjutande och plötsliga ryck kastades i stormen mot fönstret Vill du ha en pepparkaka? Försökte Gunn på nytt Nej, nej tack Du ska nog se att det snart blåser över och att vi får elen tillbaka Då kan vi ringa bärgare som kan hjälpa er hem Mannen vände sig mot Gunn och stirrade på henne Det är inte alls snart över Det har knappt börjat Gunn satte på locket på kakburken Det låter som att du har upplevt många stormar Det här är ingen storm Jag och Gunn tittade på honom Nej, vad är det, det är kuling eller var orkan? Han tittade på sig tur och ordning Det var som att han in i det sista inte ville svara på frågan det här är ingen storm. Det är en skogsrusning, sa han sen. En vad? Det är en skogsrusning. Och den har knappt börjat. Vi måste ta skydd, annars kommer vi aldrig klara det här. Gunn mötte min blick och höjde diskret på ögonbrynen. Vad bra att vi sitter här inne och inte där ute, då, svarade hon till sist. Mannen tittade på henne som om hon var ett litet barn- det här kommer inte hjälpa oss ett dugg. Vi måste täcka för fönstren, sa han och nickade mot det svarta glaset. Alla fönster och alla dörrar. Jag har kartong vi kan sätta för om någon glasruta går sönder. Kartong räcker inte och du kan inte sätta upp den när den redan har gått sönder. Då är det för sent. För sent för vad? Då är rusningen redan här. Då kommer den redan ha tagit oss. Varken jag eller Gunn visste vad vi skulle svara. Under tystnaden som följde gjorde vinden ett kraftigt utfall mot fönstret och fick det att skallra. Till sist kunde jag inte hålla mig. Eh, exakt vad är en skogsrusning? Mannen vände sig mot mig och mötte min blick. Det var som om han en gång återtvekade innan han började berätta. Det händer inte ofta men jag vet att det har hänt många gånger i historien. Det finns krafter där ute i skogen av helt oanade dimensioner som kan ta de mest oförklarliga former. Nästan alltid ligger de i vila som i ide. Men ibland vaknar de som nu. Det börjar alltid med att det blåser upp till storm. En kraftig vind som knäcker träd och allt annat i sin väg. Men det är inte vindens mer det värsta. Det är det som kommer med vinden. Och vad är det? Död. Vad menar du? Rusningen kan ta alla möjliga former och det är inte det som är det väsentliga. Det väsentliga är att den som inte tar skydd, den dör. Gunn fnyste. Det här var det mest förvirrade jag hört. Ta en pepparkaka istället för att sitta och skrämma oss, sa hon och lät burken på nytt gå laget runt. Själv kunde jag inte riktigt lika enkelt skaka av mig det mannen hade sagt. Det var inte vad mannen berättade som skrämde mig. Allt lät bara som förvirrat nonsens. Istället var det hur han hade sagt det. Det var med fullständig övertygelse och fullständig respekt. Nä, rädsla och skräck för det. En rädsla och en skräck som var omedelbart smittsam. Vi måste börja täcka förfönsterna, sa mannen på nytt. Hur, hur vet du det? Frågade jag istället. För att jag varit med om det. Och du klarade det. Då verkar det inte alls så farligt, svarade Gunn medan hon tuggade i sig en pepparkaka. Jag hade tur. Vad var det som hände? Frågade jag. Mannen suckade. Det var när jag var liten, kanske 6-7 år gammal. Jag och pappa var ute och fiskade i en skogssjö, inte långt härifrån. Plötsligt började det blåsa upp. Inte lite, utan en rejäl storm, precis som nu. Pappa förstod genast vad det var. Jag hade aldrig sett honom så fokuserad eller ta i så hårt. Med all sin kraft rodde han mot närmsta land. När vi var framme skrek han åt mig att hoppa ut ur båten och hjälpa till att dra upp den på stranden där vi sedan välte den. Medan vinden fortsatte slita allt hårdare i oss lyfte pappa båten och sa till mig att krypa under den. Sen låg vi i skydd under den välta båten medan skogsrusningen härjade runt omkring oss. Vi hörde vinden slå mot skrovet men framförallt hörde vi annat. Vad då för något? Vidriga ljud. Allt möjligt. Röster, sång, skrik, gråt, viskningar. Allt från hetsiga röster som skrek på oss att komma fram till bedjande gråt som bad oss om hjälp. Jag hörde mitt namn flera gånger. Pappa sa åt mig att hålla för öronen. Och det var skogsrusningen som försökte lura ut oss. Det kändes som om vi låg där i en evighet- men till sist hörde vi hur vinden och röstarna tynnade bort. Efter ytterligare någon timme vågade pappa glänta på båten och vi kröp ut. Allt låg stilla, men här och där syntes spår från rusningen. Mannen tystnade igen. Antingen försökte han minnas eller så tog det emot att rota i just det minnet. Förutom alla välta träd och nedslitna grenar så... Längs stranden låg stimma av glittrande döda fiskar. Och lite längre bort hade ett rådjur stånget sig mot en trädstam som var alldeles röd av blod. Hornen låg på marken bredvid, helt avbrutna. Men om ni nu klarar er under en båt ska vi nog klara oss här, avbröt Gunn, nu märkbart irriterad över hans vammel. Du förstår inte. Vad är det jag inte förstår? Det var ingen vanlig båt. Det var en aluminiumbåt. Och det är därför vi nu måste täcka för alla fönster och dörrar med aluminiumfolie. Då kanske vi klarar oss. Folie. Ja, aluminiumfolie. Mannen böjde sig ner och plockade upp ett foliepaket från sin kasse. Skogsrusningen kan inte ta sig igenom metall. Det var det pappa visste. Gunn såg så fruktansvärt trött ut att hon inte ens verkade orka besvara mannens senaste replik. Med all respekt åt din pappa. Vi kommer inte sätta upp folie på fönstren här. Mannen vände sig mot mig. Vi kommer inte klara det här. Bara så ni vet det. Vi måste ta skydd. Jag vred bort min blick mot Gunn. Lugna nu. Vi kan bara bli så rädda som vi tillåter oss att bli. Så länge vi sitter här inne där det är varmt och skönt kan inget hända oss. Eller hur? Varken jag eller mannen svarade. Gunn reste sig och gick väg till kaffebryggaren och kände på glaskannan. Det här har tyvärr blivit för kallt, men jag hämtar lite julmust och mer pepparkakor. Är det något särskilt ni vill ha? Jag skakade på huvudet. Okej, okay, jag plockar med mig lite blandat. Jag kommer strax. Gunn tände ficklampan och gav sig ut i den nedsläckta butiken. Vi måste täcka för fönstren. du måste tro mig, vände sig mannen mot mig och viskade. Rusningen kommer bara närmare och närmare. Han nickade mot fönstret. Mycket riktigt hörde stormen allt högre nu. Hur kunde din pappa veta vad man skulle göra, frågade jag. Han hade också varit med om det tidigare. Det var när han jobbade uppe i Norrland på ett skogsbruk. En dag hade de överraskats av en kraftig storm som snart visade sig vara just en skogsrusning. Han och några kollegor hade tagit skydd i en container. Pappa berättade att han aldrig hört så vidriga ljud som under den natten. Men de klarade sig i alla fall. Värre gick det för några andra som tog skydd i ett rastskjul. När rusningen var över visade det sig att de i skjulet hade dött. De hade klöst sönder sina egna ansikten. Ögon, öron, näsa, allt var borta. Det är det skogsrusningen gör- den gör dig själv till din största fiende. Jag vred bort blicken och tittade ut mot fönstret. Det var meningslöst. Det enda jag såg var en dunkel spegelbild av mig själv i det svarta glaset. Jag röst till. Här! Se vad jag hittade! Det var Gunn. Hon var tillbaka och hällde upp julgodis i en skål och ställde fram den på bordet. Nu ska ni nog se att vi klarar oss i någon timme till. Varken jag eller mannen svarade eller tog något av godiset- så, vad har du sagt för mer dumheter medan jag var borta? Ännu en gång tvekade mannen men sen tog han till orda och berättade en gång till historien om sin pappa. Jag hörde utan att lyssna. Inom bord såg jag bara de livlösa kropparna med de bortklösta ansiktena. När han var klar sa ingen ett ord. Inte ens Gunn. Fönsterutan skallrade hela tiden nu. Vi kan inte vänta så mycket längre till sa mannen. Jag tittade på Gun Det är ju inte direkt farligt att sätta upp folie på fönstren Vi kan ju alltid ta ner det sen Försökte jag Hon fnös Nu får ni ta skärpa er Tror du på honom? Alltså jag är ju hellre på den säkra sidan Tänker vi så kan man ju acceptera allt Då kan vi ju lika bra hänga upp vitlök i taket Gun tystnade Vi hörde alla ljudet mot fönstret det var inte längre vinden. Det lät snarare som det regnade. Feta, tjocka droppar som tickade mot glaset allt hetsigare. Och det lät inte bara. I skenet av värmeljuset såg vi alla hur något rött och klibbigt, nästan oljigt, duggade mot fönstret. Det är här nu, skrek mannen och rusade upp från sin stol. Var har du tejp? Gunn var helt mållös. Var har du tejp? Borta vid kassan, un under kassan. I nästa ögonblick sprang mannen ut i butikens mörker. Vi hörde hur han med snabba steg försvann bort mot kassan för att sen komma tillbaka. Han rörde sig så snabbt att det var som att han såg i mörkret. Hjälp mig nu, ropade han och slet upp en av förpackningarna med folie. De hårda röda dropparna pickade snabbare och täckte allt mer av rutan. Det var som om självaste fönstret blödde. Mannen drog loss stora ark av foliet och beordrade mig att hålla upp dem mot glaset medan han själv tejpade fast allt. Bit för bit täckte vi fönstret tills det helt hade försvunnit bakom den silverglänsade folien. Under arbetet hade Gunn stått som paralyserad och tittat på oss. Hon, som i vanliga fall alltid hade en bestämd åsikt, verkade nu för första gången helt rådvill. Vi måste ta dem i butiken nu, sa mannen. Jag och Gunn nickade. Kom. Mannen tog tejpen och folierullarna och gick iväg och jag och Gun följde efter. Gunn svepte med ficklampan över butiksfönstren. Här har ingenting stängt på rutorna. Det är bara en tidsfråga, svarade mannen. Hjälp mig nu. Vi fortsatte täcka och tejpa fönstren och dörrarna. Bakom det tunna glaset hörde vi stormen piska i oförminskad styrka. Kanske isolerade folien. Kanske var det bara inbildning. Men efter att ha täckt rutorna verkade det som att stormen la sig något. Var det allt? Frågade mannen när vi var klara. Jag hoppas det för vi har inte mycket folie kvar nu, sa han och slog med en av rullarna mot sin hand. Det är två fönster ute på lagret, svarade Gunn. I samlad trupp bakom Gunns svepande ficklampa gick vi ut på det trånga lagret där lastpallar och kartonger stod uppradade. Den sista folien räckte precis för att täcka takfönstren längs ena långsidan. Det ska vara alla, sa Gun när vi var klara. Mannen andades ut, nästan sjönk ihop. För första gången på kvällen tycktes han vara lugn. Då är det bara att vänta. Förr eller senare blåser det över. Vi gick tillbaka till fikarummet. Gun hällde upp mer julgodis och tände några fler ljus. Lågorna fick folien att glänsa- jag glädde ner i stolen och blundade. Inom bordet pågick ett inbördeskrig. På en och samma gång var jag både utmattad och på helspän. Bredvid mig hörde jag hur Gunn satt och rotade i godiskålen. Tyst, väste mannen plötsligt. Gunn stelnade genast till. Vi tittade alla på varandra. Jag tyckte jag hörde något. Hörde ni? Nej, jag skakade på huvudet. Mannen reste sig. Jag ska bara kolla så allt verkligen sitter, sa han och försvann ut i butiken. Vi hörde hur hans steg tynade bort för att till sist helt tystna. Ja, sa Gunn och tittade på fönstret i fikarummet som var helt täckt med folie. Om man inte visste bättre skulle man lika gärna kunna sitta instängd med något nu. Hennes kommentar fick mig att rysa till. Vad menar du? Hon nickade ut mot butiken där vi hörde mannens hetsiga rörelser. Har du sett honom förut? Frågade hon mig. Nej, du? Aldrig. Mer han ville inte säga innan mannen kom tillbaka. Det var inget. Eller, det var antagligen just rusningen men foliet sitter som det ska. Han gick fram till fönstret i fikarummet och inspekterade även det. Med ena handen tryckte han längs tejpkanten för att försäkra sig om att det verkligen satt. Sen slog han sig ner igen. Du sa att du och din pappa hade fiskat här, frågade Gunn. Mannen nickade. För länge sedan. Vi gjorde aldrig mer efter den där gången som skogsrusningen överraskade oss. Kommer du härifrån? Ja, jag växte upp vid Bäcknäs. Jag har aldrig sett dig tidigare här. Det är inte konstigt. Så fort jag blev gammal nog såg jag till att flytta härifrån. Gunn nickade. Det förklarar saken. Jag hade aldrig tänkt komma tillbaka, men... Han tystnade mitt i meningen. Men så dog pappa. Jag tvingades åka hit för att tömma hans torp och ta hand om allt. Mannen fnös. Om det inte vore så vidrigt så vore det nästan komiskt. Jag har inte varit här på över 30 år men just den helgen jag är här, ja då händer det igen. Som om skogsrusningen bara legat där och väntat på mig. Han skakade på huvudet för sig själv. Jag undrar om pappa visste det men aldrig sa något för att inte skrämma mig. Om skogsrusningen väl har fått vittring på någon, ja då släpper den aldrig än ur sitt sikte. I decennier kan den ligga där och bida sin tid men förr eller senare kommer den alltid göra ett nytt försök. Det är mäktiga krafter som vi aldrig kommer att förstå. Jag mötte hans blick som inte längre såg skräckslagen ut utan snarare sorgsen. Jag antar tyvärr att det även kommer gälla er, sa han och svepte med sitt finger mot mig och Gunn. Jag är ledsen att jag drog er in i det här. Varken Gunn eller jag svarade. Men nu är allt vi kan göra att vänta, sa han sen och lutade sig bak i stolen och blundade. Vänta och se. När man sitter i ett trångt rum under såna här förutsättningar tappar man tidsuppfattningen. Jag vet inte hur länge vi satt där, innan vi hörde ljuden. Men den här gången hörde vi ljuden allihopa. Det började med bankningar. Först dova, sen allt mer hektiska. De kom utifrån butiken, från huvudentrén. Hör ni, frågade Gunn. Jag nickade. Mannen reste sig upp utan att svara och begav sig mot ljudet. Gunn tände ficklampan och följde efter. Jag tvekade. Jag visste inte vad som var värst, att sitta kvar ensam eller behöva gå ut mot ljudet. Men jag beslöt mig till sist för att följa med. Ute i butiken hörde vi bankningarna tydligare. Nån eller något stod där utanför och slog på dörren. Mannen hade stannat flera meter från den som om man ville hålla en säkerhetsmarginal. Den är här nu, sa han. Strax därpå hörde vi inte bara bankningar utan även ljud. Det var ljusa, gälla röster som lät precis som barn. Snälla, öppna! Öppna! Gunn tog ett steg närmare men mannen ställde sig genast för. Gå inte närmare. Gunn lyste med ficklampan mot den folietäckta dörren. Där bakom blev bankningarna allt mer desperata. Då och då ryckte någon i det låsta dörrantaget. Hjälp oss, snälla. Hjälp oss, fortsatte rösterna där utanför. Det låter som barn, sa Gunn och tittade på oss. Det låter precis som barn. Det är rusningen. Gå inte på det. Snälla, öppna. Det är ju barn där ute. Vad gör de där? Vi måste öppna. Nej! Mannen tog nu ett steg mot Gunn och tvingade henne bakåt. Du får inte gå på det. Öppnar du nu släpper du in rusningen och det är över. Gunn vände sig mot mig. Tycker inte du att det låter som barn? Jag tvekade. Jo... Rösterna där ute växte i styrka De lät både högre och gällare Nästan vassa Som om de skar i glaset Det är precis den här sortens röster Jag har när vi låg under båten Det är bara lockrop Håll för öronen om ni inte klarar det Hallå, snälla Släpp in oss De hör oss, sa Gunn. Klart den gör Rusningen vet ju att vi är här Vi fryser Öppna, fortsatte barnrösterna Snälla Mannen vände sig om och med sina armar föste han bort mig och Gunn. Kom nu, vi går tillbaka till fikarummet Jag och Gunn stod kvar och stirrade på dörren Bankningarna hade blivit allt slöare Men då och då kom slag som fick folien att dallra Snälla, hjälp oss Kom nu, sa jag, försökte mannen på nytt och knuffade mig mot fikarummet Ni kommer snart ha gått på det om vi står kvar här den här gången lydde jag och Gunn honom. Vi gick in i fikarummet och mannen stängde genast dörren bakom oss. Bankningarna och ropen tynade bort och kunde till sist bara anas som vaga inbildningar. Där ser ni hur förrädig är, som mannen. Den kan ta vilken form som helst och lura just vem som helst. Det lät precis som barn. Jag, jag fattar inte, sa Gunn. Tyckte inte ni inte det lät precis som barn? Jag nickade men mannen stirrade bara på Gun. Pff, nyligen tyckte jag synd om er för att jag dragit in i det här. Men nu minns jag snarare att jag har räddat er. Ännu en gång reste han sig och gick bort i fönstret. Han tryckte till tejpen och foliet. Och sen sa han. Hade inte jag varit här hade ni aldrig klarat er. Som sagt. Tid och rum löser upp sig i en sån här situation. Eller snarare rummet blev ett fängelse. Och tiden lika så. Vi försökte vila men ingen av oss sov. Vi pratade knappt men alla var på helspänn. Då och då tyckte vi ana nya ljud men aldrig någonting lika tydligt som bankningarna och barnens rop. Har det passerat? Frågade jag till sist mannen. Vi får se. Vi måste vänta. Natten släpade sig fram. När värmeljusen brunnit ut tände Gunn nya. Bakom fönstret tyckte stormen sakta bedarra vinandet falnade glaset slutade att skallra enligt klockorna blev natten till sist gryning därute måste det ha börjat ljusna men det kunde inte vi veta där vi satt bakom våra täckta fönster när klockan närmade sig åtta undrade jag om vi kunde gå ut mannen tyckte vi skulle vänta ytterligare en timme för säkerhets skull vi gjorde som han sa länge stod vi vid entrén och lyssnade bakom folien jag tror det är okej nu, sa mannen och började långsamt ta bort tejpen. Ljuset for in i butiken i vassa strålar. Jag hade aldrig upplevt ett så starkt sken. Det är över, fortsatte mannen och slet bort folien. Butiken badade i så mycket ljus att jag tvingades blunda för att inte bli bländad. Där ute låg landskapet helt stilla. Kontrasten var total mot natten innan. Allt var täckt i ett tjockt lager av snö- här och där reste sig små runda kullar av det som snön täckt. Längs den begravda vägen låg välta el och telefonstolpar. Titta, sa Gunn och pekade mot parkeringen. Från en av bilarna som krossats av trädet löpte en röd strimma i snön rakt mot butiksfasaden och fikarummets fönster. Lackflagor och olja från den förstörda motorn hade spridits av stormen i ett moln precis som någon stod där med ett lövblås. Jag tog upp min mobil. Jag hade fortfarande ingen täckning. Vad gör vi nu? Nätet är ännu inte uppe, sa jag. Vi får väl börja gå, svarade Gunn och nickade bort mot vägen. Varken jag eller mannen sa emot. Tillsammans började vi pulsa i den djupa snön. Vi hade inte komma särskilt långt innan vi såg en parkerad plogbil med svepande ljussiren. Runt omkring stod en samling människor. Trots att vi bara varit avskurna från omvärlden under en enda natt blev vi glada över att äntligen få se andra livstecken. Vi ökade takten och skyndade oss dit. När vi kom närmare märkte vi att något inte stod rätt till. En man stod lutad mot plågbilen och grät. Då och då dunkade han även i karossen medan en kvinna försökte trösta honom. Lite längre bort stod några andra samlade kring en snödriva där någonting tycktes ligga begravt. Gunn hojtade plötsligt en farbror och kom pulsande mot oss i snön. När han var framme omfamnade de varandra. Vad har du varit? Gunn såg lättad men lite rådvill ut och sa... Vi har suttit fast i butiken hela natten på grund av stormen. Det var helt omöjligt att ta sig hem. Jag hade redan räknat ut att mannen var Gunns make Göran, vilket bekräftades när vi skakade hand... Sen vände han sig tillbaka mot Gunn och de pratade lågmält. Jag lyssnade förstrött medan jag tittade bort på plågbilen. Sen såg jag mig omkring och upptäckte att mannen från butiken var borta. Han måste ha smitit medan vi var upptagna av att titta på olyckan. Jag har varit så orolig för dig, sa Göran lite högre och strök Gunn över armen. Och vad han sen sa fick mig att frysa till. En iskall kyla som jag kommer bära inom inombords resten av mitt liv. Jag var övertygad om att du hade försvunnit, precis som Kevin och Vilma, sa han och nickade bort mot snödrivan där människorna stod samlade runt mannen som grät vid plågbilen. De kom aldrig hem igår, utan måste ha gått vilse i stormen. Stackars stackars barn. Mm. Ni har hört historien Stormen, skriven av lyssnaren T och uppläst av mig. Och därmed stänger Creepypodden äntligen av datorn, släcker taklamporna och smyger mellan de tomma skrivborden bort mot kontorsdörren ut i natten. Men när vi stänger dörren till jobbet efter oss och låser känner vi ändå att det inte är ett helt tomt kontor vi lämnar efter oss. För vem var det annars som lämnade handavtrycket på fönsterutan inifrån alldeles nyss? Ni har lyssnat på Creepypodden med mig Jack Werner.